Ina Giraizotz, mileskerra. Jean-Michel Biken, Gamarteko hauza peza. Egunon? Egunon. Horduan, agiantzen tenorea dela, garaia dela, Gamarte herriari intesatuko gira. Bihitzez, uh, nolako herria da Gamarte? Bon, uh, Gamarte, presentaketatipi bat eiteko, uh, bon, garazi baigoriko ere de moan den herritipienetarik bat uh, da. Bon, Egunta hori eta meka bizizale, intzek egin daukunaz, bena bon, xuxenago jakinen duguz, eta memento untan, ere gira errikondaketaren egiten. Eta beraz, laster diakin berri nuke, gantzomat uh, giren. Uh, Egunta hori eta meka bizizale, amar bat etxalde, eh, aski dinamikoak, uh, bon, uh, gazna iten da gamarten, haragia ere... Hala uh, eta gero baitugu uh, bi enpresan aski gotorak uh, gamartan, beraz uh, pago, baita ere elizaldia. Hala, bi enartean egunta berroi bat langilean plegatzen dituztenak. Erra eh? merda ez dira egunta berroi langile horiak egun guziz gamartat diten. Egia da azken urteotan trafikoa denetan bezala, handitu zuzioan dela, enpresetan baita ere denak uh, le, lehen beno ibiltzen bagida. Eta bon batea hori batira beilariak ere beraz segun guziz, emmazten kurutza zen al dira beraz traktorak euh, beilariak enmpleatuak euh, emple, egitaak eta euh, aradi edo bei, denak bide beletik biltzen dira. Eta beraz, honokoan uh, bon, muntxario aiten da, mena ari gira beraz horri uh, buruz, uh, azterketa bat egiten, edo azteko pentsatzena uh, geruan uh, zerbait egin behar dela horri uh, or, buruz. Eta terabide batzu balita izke? Bon, ara, beraz, jakin dugu duela guti, beraz, uh, beraz erri elkargoak uh, duen txiktsak egituran, uh, autobusekin autobus ari direra postkeat haga ikusten uh, bon, beren uh, hemen gure gure inguruan beren ibilgailuak eta nolo- nola ari diren Eta pentsatu dugu uh, zenako ez uh, probosatzea beraz gamarteko editik pasaraztea uh, autobus horiek, uh, beraz behargo da langile horietanzuek oh, autobus horietan ibiltzeko baita ere egitak Beraz, horriburuz, uh, hasten gireldu den hastean, eh, izanen da uh, land bat enpresekin, uh, ekusteko, beren langileak nondik heldu direna ea ente izanen diren, eta uh, gero izanen da erritarrekin ere gauz berdina, Sinetsiakik usteko bi jaia badenez guk usaiak hartik ditugu gure autoian hartzeko eta me pentsat dugu uh, pentsatzen dugu ara ondoko beraunaldi gere ber dela pentsatu eta bererg berdela ere usai hori eman eta guk ez badugu egiten agian berek eginen uter ondoko egunetan. Biletako aratunatak arindu. Hora, hori da, eh? Uh, bon, badugu hori, eta baita ere, uh, bon, zautzen denen dako, uh, geashtaburu kaskoan, or, bon, badugu hori aspaldian or, uh, proiektu bat, hori uh, departamentoarekin gehiago, hartiak bon, ira, uh, animaleko lan jirradela dela orten, uh, ba behilari, ba ikabalak trebesatzen utela ikasko orten, animaleko lan jirradela. Mm. Bon, enxatu ginen, memento batian, berdine, hautoak uh, horribiltzen diren, hautoer berez beren vitezia, behiti haztia mm hori -hmm. bon, oartu uh, gira vite ez dela posibide, beraz harigira hor gauzuekin eta horribiltzen or, diren ekin, uh, pentsatzen uh, proiektu bat hor uh, seguritatean ekarzeko, uh, beraz, uh, gure hori Baina, hor inkesta bat ere manmerduz, e? Bon, ara, eh? bon, uh, beti berda frogatu ba, Dela beharra, hori da jadanik bon, egin nuen dolazo zoma iturte uh, aurrentzat, eh? gamarteko aurrak kolegiorat edo ikastolat edo edo eskola joa beraz, ekarazzi ditugu uh, jadanik autobusak egierdirat, eh, uh, beraz, beraz, pentsatzen dugu aurrentzat iten bali ma da, berdin uh, bestentzat ere hienentzat uh, iten alaikela. Bizitegi uh, sozialak egiteko asmoa ere batuzi ega marten, Jean michel Biken? Bo, ordean hor, uh, bon, duela bi urte uh, arxidugu lan bat, bon, bat dugu etxe bat uh, eliza honduan, elizetxia izena duena, Bon, Ibiltzen ginoela uh, ordu arte uh, bon, berjement durjan zerten den bezala uh, beharretan diren bat uh, eskaintzen ginuen zenginoen hori uh, alokaidu arunt tipi batian uh, eta bon azken urte hotan uh, bon, arunt uh, bon, gaizkizen etxe hori elektrika mailan eta bon, uh, deliberatu dugu zerbait egin behar zela etxe hortaz beraz hortarako uh, inkestabat igorri dugu herritarer uh, diakiteko zertzioten uh, etxe hortaz ea zer egin behar zen Uh, bon, uh, ez dakit, eh bon, isa ite lansement mento cest taquite, Eriko Statu, Eriko Segela, uh, servait. Uh, bon, en fait, inkesto ortaik apartamendu sozial batzuen beaja, eh herian. Uh, Aspaitugu uh, beste gausanik proposatzeko uh, bai Eriko Gaster edo, edo edo Eritarer, eh. Es, eta, etxe uchik eta da, da bestasun bat da, uste dut. Ez da lei otzik, ez da etxe uchik ez da bordat uh, ahainatzekoik uh, ez dugu lurpuskat uh, ez da mementoan hasteko deus eta askik ezkatuak ira hori buruz ondukoik bonetan uh, gure gazter edo noroik terber nahi bali bandu erianekon uh, ez dugu deus proposatzekoik hori da aterabidea bon, hori izaitenalaike aterabide bat beraz etxe hortan uh, beraz erritarek abutatu tako proiektuan segitu dugu beraz uh, da uh, etxe hortan apartament dugu beraz abiatu gineena hake uh, dektoak harturik eta, beraz, etxe horretan ze iten altzen eta orti katera zen, aparte bendu bat edo bigea egitea uh, sozialean biztandena. Eta uh, fite horretu ginen eta sustut duan den ortean izan den gorakada handiekin bon, erriaren zat, uh, bon, animaleko fresa helduzela. Eta ikusi duzela? Ba, Horginen irun eta ogoi bat Mira eurokoa eta bon, laguntzak uh, eumiletat helzen uh, ginen doi-doi. Alors Etsan Novo Chivlé Gainokaitia Attachment Engine bon voilà rien d'accord eritibiai sanses bon, gastuak helduzela beraz urte aussi aite Mito eritarekin bat uh, presentatzeko bisitat dituen proiektuak projetaguinaren eritarea cerciotena e maitemail imagine nuen, uh, nuen uh, proiektu hori uh, beraz uh, ezbizitza so okupatzen dien uh, egitura batzueri Eta errantzakuten, bon, e, publikoak egiten denaz gain, bon, ez zela mm. problemaik. Beraz, Office 24 eri proposatu ginoen, e, etxe horretaz, e, ente xatiak ziren, berdin apartamendu bat egiteko. E, eta beraz, horre bon, ikerketak egin gintuena. inkestak eman gintuen, bai eriko empresetan, bai eriko gazteetan, ikusteko zinez beharra bazenez, eta horretik zen baietz. Eta, ara, joan den, beraz, joan den lagazkenia, noz, uh, diakindugu, beraz, ofiz zonkatze, adorztela, beraz, gamartzen, hiru apartamendu egiteko, uh, edezetxe horretan, beraz, izanen da, te bi bat, te hiru bat, te mm. lau bat. Ara, denak sozialean. Noizko. Eh, bon, hori ez dakigo, no, eh? Bon, aintxe hor, luze joanen da, ara, inxor, Pentsatzen dugu 2008-alau bukaila orta zerbait uh, laikera. Bena bon, mm -hmm. uh, eskitu zedira gauza horiek. Bon. Denaten aden, uh, bon, biziki kontengira, etxe horrek berriz bizibat izanen baitu. Mm -hmm. Eta sostut, hiru aparten du izanen baitira gamarten proposatzeko. Hori eh, egoetzat biziki bortanta da. Uh, izaiten alda, biztana erriko gazten zat, izaiten alda langile bat zat, Izaiten alda ere... Uh, hirrian, etxe haundi bat duen norbait, uh, sobera haundia, berezat edo, e, izaiten alda apartemendu hortan eta bere etxian mentoaz, eh, mentoaz, segun batez, izaiten alda beste proiektu bat, beste bat zuen mm. Hori da puskat ideia. Hala, badira beste proiektuak ere eta denbora joan baitza uku, ba bururatuko dugu, beste bilkura bat, antolatzen duzuen bilkura bat, aldi honetan gaia hura delarik. Eh? Bai, hori da, beraz urte guziz, eh, proposatzen dugu, bilkura bat or, urte hasieran. Uh, beraz, uh, erritarreko kaiten dituzte aldizkariak, eta gero uh, gomitatzen ditugu uh, beraz uh, bilkura ortarat, da ortegu gai bat bon, diaz izan zen iduzki panel entzat, uh, bon, zenta oartu ginen interesa basutela erritarrek uh, energiari buruz eta iduzki mm. panel hori buruz, beraz, informazioa ekarri ginoen hori buruz, eta oartu gira bon, hain niz egindela e, etxetan, <laughs> beraz, bon ekarri du bere gauza eta orten dugu uh, hurari buruz, uh, egitean, beraz, uh, baigo Euriko CPI egitura dinenda presentaketa betan egitia. Eta gura horren sikloa uh, presentatua izanenda. Eta hortan da ideia, biztan dena, pedagogia ekarzia urari buruz. E, ura denetan, eh, izan da din errikan, uh, izan da uh, Denetan, beraz hortan, bai, bon, beraz murriztia ere uh, erabilpela, eh, konsumoa. kasu egitia urari. Baita ere, berdin elgarrikin pentsatzia... Uh, ara, uraren uh, stokatzia Edo orako gauz batzu Elgarrekin mentoz uh, Eramaiten alditugun gauz batzu ara. Ba denbora joan zauku eh, Jean-Michel Biken <coughs> badakit uh, Badela initz gauza gauz aipatzeko dena den herritarrek beren aldizkaria Laster ukanen dute etxet eh? arat uste dut Hori da, eh, laster jinen da uh, Bilkura oktarat uh, gomita Erekin ere, eta bon again, uh, Denak aski uh, uh, la, Laster, fin, jinen dira bilkura oktarat Gabarteko hau zapesa, Jean-Michel Biken Milesker Milesker zuheri